Ita kon Zotin ton Allahun subhanahu wa ta'ala, vetëmati i bindemi dhe vetëmati falje dhe ndihmi kërkojmë salavatet, selamët, përshëndetjet mbi më të mirin e pejgamberëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta të gjithë besimtarë të zotë ndjekën rrugën e tij më të mirë deri ditë në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, në ligjëratën e javës së kaluar ne vetëm sa e përfunduam librin roudatul uqala kofshit të mënhurve, porse para se të kalojmë në ciklin e ri të ligjëratës që e kemi publikuar, ajo është emra e sicit Allah subhanahu wa taala, ne sot në këtë ligjërat do ta bëjmë një rezjim, një përfundim, konkluzion mbi gjitha temat e të cilat i kemi diskutuar në këtë libër, së çet më më lehtë kthimi në kërta të virtytë të të cilat i përmendi Ebu Hatim Ibn Hibani Allahu me sherof. Pra, sot me lejnën e Zotit xhelaluhu Do të uh, kalohim kret librin në këtë ligjerat 50 tema të cilat i përmendëm në këto jaf të cilat e kemi shëshrua këtë libr Në mënyrë që ta kemi me një vend cilat janë vlerat dhe vyrtitet Të cilat besimtari duhet synon që të, të cilësohët me të Por me ndihogja në filimin e librit atje sepse e ka shkujt librën Është shumë ranësishme që kuptohet pse e ka shkruar librën. Tha Hoxha në fillim atje se librin e kemi shkruar që ti kundërpogjigjemi atyre të cilat e, e kanë izoluar mendjen dhe intelektin në një vend të gabuar. Ajo është katër gjëra. Pra, në civilizimet e botës, mendja është çarkulluar katër gjëra. E para, ajo është kopja e sendeve. Pra fakti që dikush kap Ja ledzon aparatit, mjetit Cili njëri u shfunizu me ta E kap se kjo është tavolin, kjo është mikrofon Kjo është telefon, kjo laps Da është më shumë gjëra që kap Kjo quëtë perceptim Këtu kanë thonë kjo është vlera njëriut Kjo e para E dyta kanë thonë me i elaboru rrëdhshëm Pra me dit me i njit njëra me tjetërën Me dit me i lidh njëra me tjetërën Pra me folë rrëdhshëm Kanë thonë kjo ës vlera më e madhe e njeriu. E treta kanë dhën veshja e mirë. Ro pra kush veshë të mirë, ajo shprej ngriturve dhe klasave të lloja. Dhe e katërta kanë dhën me ditë me çen servil. Ro pra me ditë me menaxhu çdo rast, qoftë edhe nëse ti bohësh puthador, qoftë nëse ti u bën njerëzve ha në ruku, në sejdë ekstra, vetëm e vetëm që të kalohat Kriza. Kjo që uëtë në gjunë arabe Mudehene Thotë Hoxha, bota i njefë Kto ka të rgjëra Si mendje Thotë në islam, a është kjo mendje? Jo A është kjo kitë mendja? Jo, është piesë e mendjes Por nuk është kitë intelekti Andajti i gjense në islam Kur neve i thëjmë dikuj të meqëm Dalon rënsisht Kur dikush i thotë prej tjere Dikuj në të meqëm Pra kur muslimani E cilëson di kanë si të meqëm Dalon në thelbë Kur tjera t'i thojnë di kujti meqëm Të tjera t'i meqëm më me dit me Me arrit e pasuria Me dit me Me bodo da vera Me dit me Me pas një veshje Të këndshme kështu me ra A është islam kjo? Jo Kjo jo Nga se neve modelin e intelektit e shumë Vetëm të pengamberi jonë Salallahu aleyhi Wasellem. Pra filimi i hoqës ishte kjo Nëzitja që e ka nëzitja të ashkruan këtë liber Pas ta i ka përmledh pas dhët vyrtytet Të cilat e përbajnë njërin e meqëm Ka thonë në kaptinën e par Ta një kushka qeni vëmënë qëm I kujtohët detali i gjdo teme Neve këtu e rumbullaksojnë në pak minuta Gjdo teme që të se ne kemi përmejnë E bara thot Kaptin mbi përmbajtjen e mendjes Dhe cilësia e njërijut thamënjor. Pra kaftina e parë që e morëm në këtë libër ishte me u përmbajt mendjes dhe cili është apo ai cilësimi më i veçantë i mendjes. Dhe përmendi e përmendi hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qotha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu i don virtytë të larta dhe i urren të ultat. Po pra, Allahu i don virtytë të mira dhe i urren Sipse fëhe vesët e po ështëra Këtu e shifë në qimë qënë fillim Mendja të muslimant dalon nga perceptimi njerëzve tjerë të mendjes Ro shiko, minje herë ka bo hyrën Mendja qka është? Të filozofat, mendja qka është? është kudret të filozofat Mendja do më thonë kudret Për ta kap një fotografi të cilën e ka pa po për jashtë që i mund të e ke po fletorën, tani e ke registru fletore, dhe silët tani mendja rrët fletorës, për që është e përbohme, që a mund të më bohme ta, që a mund të më ngjit me ta, e kështu më ra, kjo është fundi i mendjes, të filozofat, të muslimant të diska tjetër, sepse kapja e gjëra të muslimant është natërshmëri, s'ka nevoj, e, mendja është dëmonë për gjëra shumë të hola, por kapja e A duhet ti mu studiu vite për mi kalëgju fëmijës që fletore jo? Dihar i duhet, kër fillon mi u pjek me indja, mi thonë, a i veç meni bile, hiqëmës mi thonë, veç meni prindin, ti i thonë dikujt, bjema fletore, dhe a i e shef materjen, dytë nërë i thot bjema fletore, edhe a i tretë nërë fëmija thot që fletore. Apo, e kështë më rratë këtë gjanë. Kjo në tërshmëria Kovetisht ka e ka danë Allahu te bare kjo e tela Një rjutë Andatoh që e këli islamu te imije Se pranimi i gjërave Dhe kapja e tyro në tërshmëri Në tërshmëri Eksumera Andaj nëse ty të pitë për shimë ndikush Kure ke mësu seftë Së që ke ofletore Ski gjëvap Nuk ki gjëvap Sepse në është në tërshmëri Këllin me kudretin për me i kuptu e gjërat Andaj Mendja është Të musliman Më ju përmbajt vyrtyteve të mija Dhe më ju largut të poshtrave Më ju largut të poshtrave Andaj të të Allahu të barek e vëtjara E ledhine ja amelune su e bi gjehele Ata të cilët Në kur anë Allahu gjakur për folë për pendimin Fët atë të zët e kanë bo të keqen me gjehiljet Duke mos dit Djetarë kanë thonë Ajë që se di se një vepër është e keqe Edhe e banë Nuk quët që ka bëtë keqe Se se, se diç ka atë u bë Pse ka qytë Allah Ignorant mëkatarin Në Kur'an Kura je di që kjo mëkat Sepse nuk ka vepru me kërkesat dhe nevojat Të sërat ja ka registru ilmi Pra një njëri cilë e di se që kjo haram Dhe e ban Ne e di dhejmë ti gjahil Kur'an e që ushtu gjahil Pse i dhejmë i gjahil Se ka vepru me të kundër të në asaj Qa e ka ditë Nësa i thotu ne e di që kjo haram, temi ta mam të e di, kjo është aspekt informativ, je gjahil në aspektin e veprimit. Te musliman dhe zër, ma në mend, kjo ishte ideja e librit kjo ishte, se mendja dhe me qeni mendjur, nuk ome dit veç, por është me bunue, është me vepruue. Andaj e ka pru hoqe ka pëtinin e par, përmbatja e mendjes, dhe kjo ishte përmbajtja e virtyteve të larta dhe largimin nga nga tekqia kaptina e dytë që më përmendit hoxha ishte kaptina e përmirësimit të ndërxhxjës me përmbajtjen e takvallokut pra kaptina e dytë ishte për 20 menjësh orës me rregullu ndërxhxjën i thonjë një në arabë sir sir është mbërthme pra s r këto shkronja argumentojnë për diçka e cila nuk nin nuk e nin tjetri po pra, askush nuk e di çka i thimrënda Hoxha që prej kaptinave të sidat besimtari duhet mjë përmbajt është me regullu të brendshme Me qka? Me takvalok Njëri ju duhet në zemër Pin zemër mjë tutë allahot Jo pi për jasht E jashtë një arveç në reflektim Rële, Njëri ju duhet mjë anis mjë tutë allahot Pin zemër E jashtë mjë reflektim Nga se ka mund që mu duhet që po tutët pi për jashtë Ama mrejna nuk tutët Andaj thë për inë amëri, alës salatu selam Et takua ha hunëa Takvaloku o qëtu Takvaloku o qëtu Por që e mbën Muslimani vjen gjami Munafiki vjen gjami Tu di te fali namazë Ose kone për mësëm kanë fali dhe munafikat namazë Qështë e ndalu Qështë e ndalu Qështë e ndalu Qështë e ndalu Qështë e ndalu Qështë e ndalu Qështë e orzinali Ha hunëa Qështë e ndalu Qështë e ndalu Qësht Aspekt e shëqërorës ka mujtë mi dalë kunder fuqijës Pengamberi së sëllëm e sellem, me kështë më radhë Pra është ndeshme me qka është ndeshme me, me sërbilosin që e ka pas në shpirtin e ti Dhe ka përmin këtu hadithën e Pengamberi së sëllëm Me këriha Allahu min këshej në felat e faalu i dhe khalaut Ka thonë Pengamberi a.s. Qka Allahu u rrenë prej teje Mo se banë kërje vetë Pra kërre disë një punë e u rrenë Allahu edhe skitë qëf njërzit me të pasi të tje e ban një pun që Allah e urrejnë dhe tje e din që Allah e urrejnë ata mos e ban as vetë kur je këtu o vijat takvallokot dhe këtë qësh me dit a jam takvallokot regull ka prupe në sram i dhe khalot qësh i këtë pun kur i vetë pra dhe shë do të dikush aparatit matës të une a jam i devotë që mas jam i devotë që mos një vijat hodë mune si cëli me e përshu vetë vetën Kurje vet Kurje vet Nëse kurje vet I tutë është Allahut Që mos të shkelësh Dispozitat e ti Atar je I deva që Anda jarë një njëri Të hudhejfi Shokit për nga beri Dhe i tha O oh, hudhejfe Kam frig Se jam munafik Që ka trasmetu i më asaker Në libën e ti Historia e Damaskot Orda Hudhej vë ka thon kam tut se jam munafik. I ka thon Hudhejja, ky ka qen specialist i njohjes munafikave. I ka thon idhhab falast minhum. Ka dha shko se si munafik. Ka dha ka e di, ka e di ti se un jam munafik. Ka dha se pra munafiku stutet. Por munafiku stutet qe munafik. E besimtare i vërtet tutet qe mos ndoshta se von ataman, ndoshta Pro, gjithmonë besimtari vërtet ka një loj gryri e mrejna që nuk e lera hatë Kjo është që nuk ko munafik A është e qarë? Pro, i da hatë Se nuk mundet munafiki me armu shqetsu me thanë mos jam munafik Pro, munafiki standardin me të cilin punana është siguria Regula, kë gjithë shka Vërsa të besimtari se erë ka diçka e cila në mështë duhet me regullu, ndo shtë asë të bë mirë, e kështë të më ra. Kaptinat e trejtë që ka përmenjën Hoxha, dhe kemi përmenjën në detalët të një vetëm se e kalojmë, ka dhanë kaptinat mbi nëzitjen e kërkimit e ilmit të dituris dhe vazhdimësia e pandërprejrë në kërkim. Pra prej, kaptinat e njërzëve të me që mëshë, sa ata vazhdimish mësojnë, ndërësa ignorantët e ndërprejnë. Andaj ka orë shumë për e traspetimit të tabienive, se sa i dhiv një Gjubejri, sa i dhiv një Musejib, kanë thanë alameti i hojgjës dë vërtet dhe i shtirsit cilë ashtë vazhdimësia. Ok, nëse do dikush me, me dalu alimin djetarën e vërtet, ma atë shka shtirët, shyria vazhdimësien. Si tjetë nalë, djetë që e nalë në gjehën, se së mundët njeri mu nalë. E si të vazhdoje me kërku, me hullumtu, me dashë, me mësu, Adër dhije që kjo në ilmë Pse, sepse tabijati njëri jut E ka kuptu që una atë shumë kam gjehel Që nuk kam hapsir mundal E kuptu dhe zër Adë e ka pru këtë kaptim Nëzitja për, për çka Për me kuptu për ta Ndryshe Nga do të ashof me të Sifatët e Allahot Me lejnë e Zotit Gjiluala nga jabe harshme Se shekh lusam të e mi e thot Vepra të Allahot Hëh Janë gjurëm e përsësëmëri së Allahot Ndërsa njeri ju e mërë përsësëmërin nga veprat e ti pra E kunder ta Njeri vëllëzër qishë plëtësot Tu punu Tu punu plëtësot Pra nuk është 10 vjeqari si 20 vjeqari Nuk din 20 vjeqari si 30 vjeqari Apo, se se o pjek ma shumë Mirë Të Allahot qishë e kunder ta Ajë qka e banë E banë prej përsësëmëri së qka e ka Pra Allahot shti plotë Nësë ka i shmëri asmenja jo të s'ka mundësi me përfitiru sa është i plot Andaj kriimi ti o gjurë e përso s'mërisë ti Me fjal tjera Ajë nuk u banë ma i fortë kur t'ka kriju tyje Pa e ka ka dzu kulmin e forës dhe ilmi të vetë kur je kriju ti Edhe kur jo të kriju tjetëri e tjetëri e tjetëri e kështu me ranë E ta një dheze kur njani mundot me ndalë kërkimin, punën Në qka po do mundalë Si kur këtë të animo e, e ka shfaqë për së smërin e ti E s'ka mundësi Pra njeri nuk ka mundësi mund nalë në veprim të ri A dhe ka dhe në hoxha ka pëtin për njerëzve të meqëm është me vazhdu në kërkimin E disë dhe ka përmejnë haditin e pengamberi së roda sëllem U ka thonë pengamberi a lehi salatu së selam Kushe mërë një udhë për të kërku ilmin e ka mërë udhën e gjennetit Kushe mërë një rrugë Për ta kërku elmin e ka morë rrugën e gjenetit dhe pas e ka thomë pëngamberi a.s. Vërtet me lachët ishtrin krahët e tyre për kërkusin e dijes. Ishtrin krahët për kërkusin e dijes nga knjatsia për veprën qka e banë. Pëngamberi a.s. Hadit që kanë zhira ma më të tiri midhiu, thot me lachët kur del dikush me kërku elmin, ishtrin krahët. Ishtrin krahët. Për qfarë? Nga kënëtësia që e bënë kënë njëri A mënë me para me ndu Sa e do Allah Një pun Sa që me la që viju ka thonë shtri një krat Pse mi shtri Se vej për një që ka të bo shumë e madhë Cila është kjo vej për vëzër Me kërku elmi Me kërku përdit Me mësudi që ka tre Kjo është për e asaj që ka jarru njëriut Njërë zilokur Andoj të isha shok të pengamberit Se selim 30 vjet, 40 vjet, 50 vjet, 60 vjet. Omer al-Khattabi, Abu Bakr as-Siddiq, pak parasë më vdek, cila ka si mbrej nga më e madhë e tyre, me kuptoni ajet, me kuptoni hadith. Omer al-Khattabi, kurakon xhalife i muslimanëve, kryetari i muslimanëve, e ka marr Abdullah ibn Abbas dhe i ka thon ulu këtu shpjegona Kur'anin. Se se njeriu nuk ndalet duke nsuar. Abdullah ibn Mubaraki, kaloi maraton dikon. Gjeratat mëvon që kanë art. Abdullah ibn Mubaraki para se mndruet i kanë thon familjes vet bëmanini flet. Ka thon çka duhet, ka t'ambëmanini flet edhe ni laps. Ka filluar me shkruajt një hadith pejgamberisë s.a.l. Ata i kanë thon familjes lart, a edhe çutua, u todhë ke. Ushtrime dek. I kanë thon familjes vet ndoshta ende se kum shkruajt atë hadith me të cilin Allahu mban kabull. Prandoshta ende unë se kum arrit atë veprë me të cilën Allahu ban qabul. Andaj kjo është vepra e tretë që ka përmendë hoxha në titina njerëzve tamë. Or vebra e katërt se ne përmendja është kaptina mbi përmbajtjen e heshtjes dhe rrugës së djuhës. Dhe për këtu tani pasi që jemi vësht të përmend temat, ne përmendëm detalet, këtu mundim më më qartë me pa po lidhjen e njëcilsi me teatrin. Kërkimi dijes, heshtja rrugës së djuhës, këta aludojnë për çfarë? Për lidhjen. S'mund të njëmi të shkafol shumë, me pas elm shumë. Nuk mundë, apo, andoj që e një këllu isa me të imi e thotë, folë shumë veç a shka di shumë, apo s'di hiqë, janë të këndër ta këta. Më nëse një, e shqip në njëri që i folë shumë, i ki dë mundësi, o aj për një me di shumë, shumë edhe e, e, ka frikë më zvdese pa e zbraza që ka e di, ose aj s'di hiqë, këti janë di, pse? Nëse njëri në këtë të vjatë është, Përmbajtja e heshtjes dhe ruajtjes së gjuhës. Ka thonbej pejgamberi alayhisallatu selam, kush beson Allahun në ditën e gjykimit, let flat khair apo, apo let hesht. Let let khair apo let hesht. Dena po më ndom një krahasim numerik mes muftive të sahabeve dhe atyre që si ka thënë mufti. 30 muftia në përme numrit më i madh i sahabeve të pejgamberit s.a.s. Çka argumenton pjesa tjetër, vëllazër? Se ata janë të hesht, të nguh. Nuk mundën këtë mungon dëshëm është e pa mundur Kjo nëndjenja që ka të jepë ty rjeti social Shë unë e di dhe, dhe se ty e i frimë në aspektin E di e së kjo rren Kjo rren Pro trunit të mashtron Po, edhe unë e di e Ska mundë si Andoj Nëse i beson Allah dhe ditës gjykimit Fol kajr Ose hesht Po për me fol kajr dhuk me dit Kemi përmen me dit kajrin Me dit kohën, me dit vendin, me dit dozën Këtë janë shumë Me dit khajrin, me dit vendin ha, A jetë to fol në vend Nuk, nuk folet më vdekje për darësën Dhe nuk folet më dasën për vdekje Apo Me dit qka Kohën, vendin dhe kohën Dhe me dit dozën, sa? Sa du të me fol? Ek së më ratë Kjo është që nëzën e në ka përmendë hoxha Për citsive të katërta Citsia e pesën e ka përmendë hoxha është citsia e për mbajtjes së sinqeritetit dhe largimit nga nga rreja. E ka thënë hadith në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aleikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albir, ka thonë pejgamberi alayhi salatu sallam, mbajuni sinqeritetin. Kjo e ka për qellim sinqeritetin vërtetësiën. Mos rrej. Por mbaju gjatë drejt. Ka thonë alayhi salatu sallam, sepse sinqeriteti vërtetësia dërgon te puna e mirë. Ndërsa punë e mirë qëmë në gjennet Pasaj ka të në lejë salatu sam Vajzdo njëri me kalëzut drejt Deri sa shkrujë të Allahu i drejt Kër shkrujë të Allahu të i drejt Ajë për gjennet live Dhe ka të në pengamber e lejë salatu Rrujë uni prej rejnës Sepse rejna ju qëmë punt liga Punt liga ju qojnë në gjennem Vajzdo njëri me rejt Deri sa shkrujë të Allahu rëna cak Për dhe zhë njëri ju du të me luftu vetën Me kal Pëse ka thome, sa, mundohet me kalëzut drejt, si kur nefësi i ti thot, po, ta shë edhe ti ta rejnë një herë, përdo rejnë një herë, një rejnë sa me kalë u krizën. Thot pejnë samë, nëse kinë gushtot, jo, ka me kalëzut drejt, shkruet të Allahu i drejt. Dhe tjetëri, nefësi i thot, rejnë. Mende i thot, ka të zë drejt. Dhe ki fillon me rejnë, shkruet Allahu rëna sakë, Allahu në Allah rëjt. Dhe e që në janan, andaj pra ti sivë njezot mënjë urës, por mbahtja e transparencës, meqeni drejt, ka të drejtë. Dhe largimin nga nga gënjeshtra dhe gërat e liga. Cilësia e gjasë që ka përmendojë ajo është përmbajtja ndaj turpit dhe largimin nga liksia. Turpin të tjerët nuk e fusin te mendja, apo ska as një fë Asni që të trim, që turbin e futë të mendja E kuqmja e njeri Ngushtimi njeri Kur kun nuk shkru në përvesh njën kur anë Se kjo është pimenes Oshë ja, plot mendje njeri Kur turpërohat Apo? Që e logaritin turpin? Që e logaritin turpin? Që është që e, e, e problematik psikologjike që në ta Do e që në problem moral Apo vlerë morale e Mirë po i vetëmi Ha, civilizim, qytetrim, fej, që e ka fu turpin, te mendja cilasht është rruga pengamberit tonë Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem. Ka do në hoxha ka pëtinë mbi përmbajtjen e mendjës dhe largimin nga Nga liksia dhe ka parmen hadithin e pengamberit sallallahu aleyhi wasallem, Ku ka tha pengamberi aleyhi salatu selam Gjdo pengamber ja u ka tha në popullit vet një fjali Pra mdo në leze, gjdo pengamber ja ka tha në popullit vet një fjali Kjo fjali është e madhe Ka të në lejë salatë të selam I dhe lem të stëhi fësna mashite Si më skisht tërpë baxka dush Para më ndo sa e kanë ngrit për nga mërë Qështësion e ndërgjegjës A s'ki mare apo? Sepse A ti që ti do mja kalzu një vler Shartë është A i mjarë mare Të kundër tënë Kër një thush për shimë më dikujtë Zbanë me rrejtë Kë e dina na kjo e mërvesh këtë më abet Me një standartë A i vjenë marët këndër të nëjo? Si t'i vjenë marët, t'ashtë ki, ki mundësimi folë më. Nëse t'otë nuk me interesëm kje punë. Nuk i vjenë të tërpë me bota, atër për nësëm ka tërpër, banë që ka dushë. Kjo banë që ka dushë, djetarë kanë diskutu që shë banë që ka dushë, a është legitimitet i asoj që ka banë? Jo, jo. Pro banë që ka dushë në kuptimin t'i kipër gjithësi për vebrat e tua, po unë e mosë në t'vindi Yonici thot ti thu, "Ej, zinaja është e keqe. Po dunu në ngushtona me kësaj pune. Çka mundësh më folmë atë më? Mba çka dush. Po nëse ti zgushtohsh me zinë dha të keqe, a dërqish me të vindunë? Kjo të bën çka dush, nuk ka që ti s'kimu përgjigj për atë. Jo, ka që jamën për atë punë. Po unë ti muslimir në vesh, se kena ndo? S'muna nuk i kena njëta dhija ku na mundna me, me folmë ato. Andaj vlera e gjatë çka punoni oxha është që njëri ju t'i përmba të turbit. Vrej për e shto, të të mundohin përmenjë të pasëdët cilësit, vrej për e shto është përmba t'jandaj modestis dhe largimin nga kibëri. Largimin nga kibëri. Dhe kjo gjithashto është vler e islamit që e thirë njëri ju pavarësish sa ka arrit me, me majtë vetën modest. Ka thamë për nga mberi ju në sallallahu aleyhi sallem, nuk ullët dikush për Allah, vetëm sa Allah v Në gjdo fushë, ku dikush ka rritë dikun, përveç në fejë ton, kërejt e shofin i i maf. I maf post, ja. Tena, në nërmala e mu kënë i mafë. I mafë a se ka postë, përveç fejë ton. Jo. Të na, në bazë posti që ka e ki, kërkohët qatë shtot ti kërkesa për, për mu kënë modest. Apo? Por shemo, doze e modestis, kërkohët për krijetarit, khalifës muslimanve, kërkohët, Shumë ma shumë se sa i kërkohet një fukarajet muslimanve Pse? Se fukarajet muslimanve për nga natyra ju e ullëto e, e ka ullë rëthane e ti Këtë që ka i ka rëthanat mungrit Këtu ishtoë thyrja e fejes ullë Pse? Se ka ai pëmrejna më thyrën për pjet E shirja të mundohet me ullë E balancuot Andoj për ingamberi johën sallat sallat sallat sallat sallat sallat sallat sallat sallat sallat sallat sallat sallat sallat sallat sallat sall Dhanë zxedje A do mu kanë pengamber Rob Apo pengamber mret Se mundet mu kanë pengamberi mret Si Sulemani, Dawudi Në kanë mret Mret dhe zeshkëllë më dhanë Qa ka dash ka po Qa ka dash ka po Këtë tokë e ti u kanë Pengamës e më këtë edhe mu mu kanë dhanë kjo zxedje Unë e kun zxedhe mu kanë pengamber Rob Tho që i khulli islamu të imi e Që kjo zxedje e ti E ka ti në bikit pengambert Apo, që më nëse të dikush, pëse Sulemoni nukon më i malë se sa Muhamedi Sësëllim? A janë pengamber dytë? Po, mu së alisam, pëse nukon më i malë se sa Muhamedi Sësëllim? Njëra përrej sebebëve zëgjë dhe cilë ha, se pengamberi Sësëllim ka pranu mësë shumëti, mu kanë modest. Modest. Apo, e kësë më la. Andaj përshimu, nëse i merë krason, e gjitho pengamberë. Rast caktum me pengamberin tonë së sellem Do të gjesh pengamberin së sellem Tonin Muhammedin a i salatu selam Se është më modeste Dhe me këta është ngrit Dhe me këta është ngrit Andaj këta e ka përmend hoxha në cilëcin E shtatë të njërzve të menqër Cilëcia e te që ka përmend hoxha është cilëcia e përqishmëris Me qenë i dashur të kë njërzit Pa bo gjuna Ki kushti pa bo gjuna shumë në nësi Apo pa bo gjuna Gase njerëzit po e këputën Për po shemën Thojnë feja nëzit mu kanë i kanë shëmë me njerëzit Kjo është edhe vërtet Dhe s'ka feja që nëzit mu kanë i kanë shëmë me njerëzit Si feja islame A më nuk bënë maru shartim Pa bo gjuna Një anë i thot Unë e kam një dost A e pira kien Feja nëzit mu kanë modest Mu dësht A po Edha i thot Am kiti dost mu po Kena me pi bashkë Këtë këtë këtë ashtë Këtë a këta, a këta Qëka i thënë nëna Bahu i dashur të ajë Gjdo pun përvesh me pira ki Se ki aram Njëni thëtë dosë të kam vëllat Dorsëm pa tjetër kam me shkutaj Dorsëm Këtë i parasykutë Dorsëm qërë dit Dorsëm, dorsëm ku Allah Nuk u ishtë të knasë pa të dorsëm Dorsëm islamo ma diska tjetër Thëtë dosë të kam Ska mundësi Ja se kur i bajtjuna Allahu xhel xelalu ka tha pejgamberi alayhi salatu sallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati ma al-khaliq zban me ngu ni krijes kur i bajtjuna kriusit di kush sot po, a se do ti ja, ja jo dashuria jote ka rrezik me rrezikuni dashurishun matmade ai dashuria ndaj allah sune futi une n biznes dashurina allahut pse me dabo ti chefe s'ka munti si. ndersa ku sigurohet dashuria zotit ti nuk prishet kjo ata këto njerë i thillët sa më shumë më kanë i këndshëm dhe i dashur me njerëzit ka thënë pejgamberi json sallallahu alaihi wasallam i është bë haram xhenemi çdo njeriu të hynin leynin qaribin sahel çdo njerë i cili është i lehtë i këndshëm i afërt ha dhe në raport me njerëzit nuk ranon kta allah ja ka bë haram xhenemi Hadit tjetër, ka thamë bëngamberi a.s. Hadit se kanë zhërim më muslimi Ka thamë bëngamberi a.s. Do të hi njërzit në gjenet Që zemrat i kam pas Zemrat zogjve I ma më, më nëvehuju në komendin Në këti haditit ka thonë Pse i ka përshkrujt zemrat zogjve Nërsa neve në kur anë e shokmi Se gjeneti është i përëmtu burave Termi më i kështë kuptum Të na bur Si të cilja e ka një kanon Shka shë burë Një një shë me rejgrujëm për dit Eh, njoni kodhi, mu sha, mu ofendu, të aman Një një shë ku e di, mu shah, mu afendu Që kjo? Për nga meri se zellem definicion e burit e ka kiti shka tjetër Ka thonë zemën e ka si të zogit Për nga meri se nuk i njek to Traditat e njerëzën definicionin e burrave I më më në uju, thot është I që diqim këtë cilësim Burra me zemrat zogjve Thot i më më në uju Se kanë mëri kulmin e buticis. Prabu rryezar shpejt thyjet, shpejt thyjet. Prabu bashkon mes dinjitetit, çka e ma veten që nuk nuk uh, liksohet, nuk e shet kanariën, mi po ngona që të ndaj dob të vendajetimave, ndaj mbi kryes është shumë i butë. A e shoh marë. Andaj e ka pasur për me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Señorëz e se të çdo tinjën jënat janë me zemra të çdo gjë. Allah na bof fitënë. Cilësia e avancë ka punuar, hoja në qedliborës, cilësia e pëlqishmëris me qenë me njerëzit i lehtë në raport, në kuptimin e ikës prej konfliktit duke mosu servilos. Çka? Kriimi i raportit pa konflikt, pa uservilos. Kjo shumë Shumë rëndësi Dhe përmeni hadithin Cilë të rësmetohet nga pingamberi së sellem Se ka than Ikja prej konfliktit është sadaka Ikja Për krimit konfliktit është sadaka Mirë po hodgja përmeni vetë Cë hadithin nuk është i sak Nga pingamberi së sellem Mirë po uh, kuptimi o i sak Pra njëri cilë e gjithmonë monot me ikë konfliktit Kështë ka të ba realisht Sadaka të than Të than sadaka A di një pse dhe zërë Se gjdo bella për të ngrit Dutë me donë sadaka pastaj Apo, përshemi Kër njeri smuat Allah unaruit dhe isharovë muslimanat Kër njeri smuat Dutë me donë sadaka për mushnosh Dhe gjdo bella këta e ka Jep sadaka për mushnosh Ajë cilin nuk e kryon në belajen A ka donë sadaka po Bile dhe më shumë Se këj hitë se ka pru punën pastaj Mu mlerë, mu pajtu e kështë më erat Mirë po më një shartë ka thënë ogja Mësë më bo sërvill Qëka do më thonë mësë më bo sërvill Mësë me pranu batili Mësë me pranu të kote E kështë mëra Andaj, cilësia e nanë që e ka përmejnë të hoxja është Me qenjëri ju Pra polqejet Sa më shumë mi ikë konflikteve Shiko për ingamberi sëselle Ka orë bëde uja ka urinu në gjami Udhezër Për ingamberi sëmë kur ka hinjaj me urinu në gjami Sa ju ka dash Me sos përmën me ta Se jo ka dasht Bile e kundërt Ata janë përmlejët Për jam sëndër Paramendoj me zëmë Qëfar pozite ka pas Me dine Njani hidhe urinon gjami Kjo poshtërësimi Madhë për ata O edhe që ka mujtë Me leviz gishtin Edhe u kry mu abetitina Por jo Alene Lene Pse i kepi një konfliktit tjetër Njani ardhe e kapi Por gjykësi Për këmishë Dhe ala shenjat Këtu Sa ka mujtë dhe zër Për nga mesam Me kry Qur dikush Aty ka pas e bubeker, omer Plot njërzi Por ja, a leje Leje dhe unë e kryp Me këtë punë Rastit shumë ta që pensam O nëzit konflikt Aja kala O nëzit konflikti Aja kala Andaj, ka pëlqyje Hoxha thot Në Koran dhe sunet pëlqyjet Që njëri në raporte me njërzi Mi ikë kriimit konfliktit Qëka do më do në kriimit konfliktit? Jo ti me provoku konfliktit Dikush të provokon, ti e shumë Dikush të provokon, ti e shunë, nësa nëse ti e pjatënë është ka provokonë, kjo mesej dhe tjetër. Tho të hoqa, precisive njërëzët menqër është përhapja e selamit dhe shfaqja e hares dhe busqeshjes. Për nga berë, johën sallam e sallam, ka të në hadith, in e selam e ismën, min e s'me illa. Selami është e mëri Allahot. Në kurtojnë anë, e selamu alaikum wa rahmetullahi vë barakatuhu, që këna thanë? E mëri Allahot selam, Ne e përkëtejnë, përshemu, kemi përmenë, pache, kjo nukë pache, është siguri. sigurimja, sigurimja zotit, mbrojtja zotit që mbi uve. Kjo është kuptimi, isak i selamit. Tho do gjatë, precisive njërës dhe të të qërësh me përhap selamin, që i bje me përhap sigurim, me përhap sigurim. Dhe përhapja e harres dhe busqeshës. Për nga merës e selim ka thamë, me u busqeshës vla u tanë është sadaka ande sigo pengon sam shumë vepra e përkthen e kthen në vepër në vlera. Në vlera sigur më dhanë monedha. Jo, as i thot, buxheja sadaka. Pse sa sadaka? Pengon sam thot mi dhan ushqim familjes së sadaka. Teorikisht nuk jetë të shkumbi letra me vlera, ama këo sigur më dhanë sadaka. Andaj, përqesive njerëz më çmësht, për hapja E selamit dhe pejgamberi alayhisalatu sallam kur ka ardh Medinë, fjalën e parë që ka thënë, efshu selam. Përhap na selamën. Fjalën e parë që ka thënë kur ka ardhur në Medinë pejgamberi alayhisalatu wa selam. Cilësia një mbidhje është cilësia e asaj që njeriu të lejohet të përdorë nga hajgarët dhe humori i ndryshëm në nëse nuk vjen në diçka e cila është e ndaluar. Nitë prit ditëve pejgamberi alayhisalatu sallam i jote më disa deve dhe kishte një shoktina, i cili kishte emrin Enjesha, Rai Dintami ulhës David. Vëllezër David e kanë një lloj duot meshtri për mihet, mihtime e ecato. Duot meshtri. I thojnë këtij i cili e ec David, Hadi. Që i hadhin ato, sikur kali eksumerad, i ka ajo Devia ato principet e veta. Pa pa ja kryti ato i nuk ec. Dhe përmson po ec synioni David. Dhe Devja do njerë provokot edhe me, me poezi Nga tonacioni Dhe filloj me than ki poezi ki sahabi Deri sa tha pengamberi së sellem Ja engjeshe La tuksiril kavarir Pengamberi së sellem kishtë edhe gra me vejt Kishtë gra dhe tjera Ishtë në ekspedit Ata ri tha o engjeshe Ruju mës tithesh gjamat Ha? Kristalin Djetarë dhenë për kanë e pat këtu kristalin gratë nga se gruaja është e thyeshme për fjalë. Pra njeriu vëzhdon pak politika nga ta aspekt. Mir po çka ta penga më ai th vazhdim. Kujdes se i të dhii xamin. Kjo është alegori, pra nën le poezia se shkuan. Apo vëllazër sot për shemb është botë veçan buta muzikës, instrumentet, shkrimi, shkojnë gjanë plot me këtë lëzën. Pse? Sepse ajo e thën, e thën Zaimra. Alla bëjmë edhe kus thotë, ah në dikon muzikë kan zëmeras ndikon. I von këaj me zë that ndikon muzikë kan zëmer. Ndikon, ama e lëndon ata. E lëndon e prish. Molen ndikon shumë ba, madje edhe e privon njeri me kuptu Kur'anin Allahu te bareke ve teala. Neve kemi përmendë dhëza të tjera hajgarët e pejgamberit s.a.s. që sikapo si me sam donjër humor me shart. Mos me kallu reina. Për dallimin mes hajgarëve të pejgamberit s.a.s. dhe hajgarëve njerëz ploti dini ju ku është dallimi? ka torrën ka qallzu. Sa besom ka qallzu se ne dorteida. Princesive që ka përmen, hoxha, e ka punën hoja që t'i 12 është, po çshmuria e të izoluarit prej njerëzve në përgjithësi. Kjo e kemi përmendur ti, është për qëllim në raste kur ka sharr. Njëri kur ka fitnë, kur ka provokime, kur kur janë janë larguar zemrat e njerëzve duhet më kanë më preventiv në shoqërim me njerëzit. Ka dhënë pejgamberi Ali salatu selam për Vlerave të një njeriut është në një ko prej kohrave Kur do të merë një, një kodër prej kodërave të Allahu Gjele Gjelaluhu I tutët Allahut aty dhe i largohet shërrit të njerëzve Dhe ja i privon njerëzit prej shërrit tina pra, është një ko, ku penësëm ka le emruë Dhe do të prishën njerëzit Që ka thënë Abu Laib Një Omer Që ka thënë, që ka punë me ti o Abu Laib Një Omer Kur do të vishë ndoshtë të me një ko, njerëzit do të b Dhe ka bo me shenjë për mesam që i do të prinshë të zamani. Kur kush se dimon, a, qka o mire, qka o keqe kështë më ranë. Sikur që po jeton një pjesë të asajna, në e lusë me Allah unë gjithë që Allah të në ruën nga fitnët. A daj për nga mesam e ka le avdruve, precisive, mu largu dhe mu izolu, në qfarë, kur ka shërë. Por mësë mi bo njërzve, mësë mi bo njërzve, shërë. Cicija të remdhejt që e ka përmendë hoxja ës Mu vlazru me njerëzi dveçan Islam i vlazër ka shumë vlazëri Ka përmeni bënkaj me njëzhi Shumë vlazëria në meder i gjuselikin Pra ka vla, vla, vla, vla E tjere, tjere Pre vlazni loku që ka e njef shëriati është vlazni loku i gjakut Kjo është natyr Natyr, të e ki gjak di kanë vla Këta s'mun është me më uve Pastaj vjen vlazni loku i fejes Musliman Me musliman Tho do gja precisive të njërzve të menjë qërë është Me u vlazru me njërin dveçantë si ti Ando e thotë pengamberi a.s. E ka vlazru Selman el-Farisijun me Ebi Derdan Ebi Derda Arab, Selman el-Farisijun Persian Qëshës qësh dënjajës I ka vlazru Pse i ka vlazru? Sepse janë në gjajshën Dhe pengamësëm i ka vlazru njërzit që ka janë në gjajshën E këni po Ebu Bekri ku të përmenet natyrshëm çkon mendjat e Omerit. Sigur i lë thajva. Omer e Abubekrit, Omer e Abubekrit, pse andaj pe nsam qadan, e Abubekrit me Omerin janë syshini me me veshin. Sunidan ti këta. Jan syshini me veshin. Andaj tha do hoxha pëlqejë që njeriu me pas vlla pak më të veçantë. Pak më, pak më të veçantë. Përqësisë njerëz mëdhejore ka përmend hoxha se si ka 14, është ë uh, urrëtia e armıçimit me njerëzit. Andaj ka orë një hadit nga pengamberis e sellem, se ka thonë pengamësam, Allah më ka ndalu me, me kryu armitsi me njerës. I po haditja është i paqëndrushëm dhe nuk qëndranë. Mirë po gjithashtu kjo vlenë në, derisa vjene vërteta dhe pa vërteta, nuk banë në tatim të vërtetes mjë i karmitsiës, nuk banë. Pengamberis e sellem nuk i ka thonë e Butalibit asë njëherë, Me gjithë se i ka ndihmu dhe ka, e ka përkra As njarë në emër të vërtejtës nuk ka bo për nga mërë i se zëllëm Mi të sim fetar me ata I ka thonë, unë të kam agj Agj të kam Mirë po Kure pjuti djali vetë tha, Ja Rasul Allah, baba jem, ku është? Thanë zjarë Shikop e mësëm Në emër të vërtejtës nuk në ndërtonë mitësia Tha, këta agj e kena Së më në me shtinë zjarë Po ti nuk e shtja, së nuk e, e n tabe samojën ziar mir po i lecohet ziarrit për shkak se mkani mua mua me shefatin tem të Allahut te bareke وتعالى. Kësija pe 15 e gabur mendogja është nxitja për të shoqëruar njerëzit e mirë dhe për t'u larguar nga njerëzit e këqij dhe ka thënë pejgamberi alay salatu selam, adhyn se kanë deri në Buhariu dhe në Muslimi, shembulli i shokut të mirë, sikur shembulli ati që ka shet parfum. Oti parfum o diera mir. Po vetëm me hinë Aty kushit e të parfumi, o tjep, o djenera mirë Pro veç kur dilë që për i duqanit, që si kur ti merë për i aromës Dhe shembuli i e, shoku të keq, ka thonë për jëmsam, është shembuli i kovacit Aqë ka punën me, me hekër Ka thonë nëse stadiek petkun, djenera duhan Aqë punën me mezjar Cilësia 16 që ka përmend hoxën e këtë liber është Urejtja e të qenurit laraman në dashuri me vlezën unë pra, ju zgjojmë me sin la ramanda në dashuri. Dot më cin e sinçert në dashuri. Nuk duhet më me, me me pas si si themi, e, raporte në brandale vordile. Por e modh që e shtyp butonin. A kam interes po. E du. E heqë se duaj, ja. jo. Që hol la Rumania. Unë ju dyt më dash një njeri për hatër të niparimi i cili parim çndron, sigur feja apo e cilëmanë dora. Por e do për shkak të fejes. Pastaj ki mundi ti më afol shumë gjëra për shkak të parimit, e jo për shkak interesit. Andaj ti isha tani shtete ndryshme që janë lidhë me interes dhe nuk njohin tjetër pos interesit. Ani pse thiran në emër të njerëjut, shoqërive të përparuam e kështu me radhë, mbrojtja e të pambrojtur më mirë pa ku të ju vënë interesa ty në vekur ai të ngushtohet, po atyneve, kushtot, nuk ju njeh. S'ka negociata. Jashtë Pse? Pse, interesi Interesi Pra, pe nga meri sem, a ka mujtë mi thonë dikujt pi sahabeve Ma ban adhal Ti ka në muslimani mirë, ama Së funë me pranun atyje Pse, shka fitojë në pitie Këlla Pe nga meri sem, e ka pranun fe Vra së sine hamzës, radi Allahu an Ka ardhë, ka thonë njërë së Allah Për du mua musliman E ka vro hamzën, ajën e tina Musliman Qaj ka thonë për më së namë, në regu, hinë Pasaj ka thonë, si të mund është mund më së ndirë për paraftyre par Se më, më provokon Mirë po nuk i tha të të larkë Pse? Sepse është parimi cilë e ka afrua Dhe është parimi ajtë cilë e larkon Cilësia 17, ka thonë Ogja është njohja e, e Afrimeve dhe larkimeve mës njerëzve Në përmet shpirtit Ka thonë për nga mberi a.s. Shpirtat janë si u shtria E rështuar Qka njëhën bashkohën Qka së një Pra pe nësëm kër ka folë që njerëzit pëse duhen Pëse tje do dikan E pëse se do dikan Për nga meri se sellem ka shkup Në botën e cila ma bazore sa ajo që ka e shofmi Ka thonë el eruah U gjunud Shpirtat janë ushtri Kipo dikan Nit pa me tado shpirti Me dikan pas dhe të herdit me pa thur Kam delki Pse shpirti Bota shpirtit është bot e madhe Cisija të të të mdhejt Ka dhe në hoxja ka pëtin bëj vizi tani vëllëzërat ndërimin e tyre. Edhe ka përmendë a ditën e gjatësinë me kemi përmend për nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se njëri ka dalë në një qytet i quajtur qytet tjetër dhe me laçja zoti xhelal xelaluhu e dal, njeri, ka dalë në formë njeriu dhe i ka thonë, "Ku je tu shku te filan?" "Pse je tu shku?" ka thonë, "E kam vdhallur për hir të Allahut." Ka thonë, "A kideni interes te aj? A fiton diçka?" ka thonë, "Jo, valla, vesh butu më pak." Atari ka thonë, "Allahu te ka bë salam se daj do ty." Pse? Nëse kamur rrug në qytetën qytet ta kola kaput pse je tu shku po pra ja ka tek tu interes ja ki interes ka thonë jo ka thonë atallaahu xhellahu te lallaj do tyë allë ka vërmën hoğa precizive të njerëzve të mëngjeshës ficsia 18 është vizita e vlezërve vlezër kjo duhet bo, normal, mrena mrena dhe kemi të bëhet normal në menaxhëriotit në menaxhëriotë kemi vërmën te lidhja e farefisit vizita e farefisit nuk do të më thonë që ti e respekton farefisin nëse shkon rrit dhoc sahat Shko në pa një vizit, normat, njëri ka punë të veta, ka dëtyra të veta, mirë po meselja a meselja mëstë harosh. A dhe meselja është meselja mëstë harosh. Cilësia 19, ka dhanë Hoxha, cilësia e ahmakut dhe gjahilit. Dhe ka përmenjë gjithashtu, aditin e ati shka qëtë parfem dhe ati cili punën me hekura. Cilësia 20, që ka përmenjë Hoxha është largimin nga spionizmi dhe mendimi i keqë. Rapi nga mbire ale i salatu, selam ka të në hadith Rua juni nga para gjykimi Shejtoni këtu e ka Ta katin e vet Ta gjuni para gjykimi Shka lidhje Ajë për të cilin ty para gjykon Shka lidhje më ata që ty qka shka... Por shemë A thuk i vlavi kër e boni këtë vej Por më zdoshin e më thonë kështu Qësi vlezes, qësi loj Gjujt me ve, shejtoni të në ditë në gjum I bënka ime thotë Fara, ma e eger E shejtoni e ta që kjo E tani faktikisht ty të kryon një loj lërgësije me njërzit, duket po presion me këta. Edhe ati tjetëri ti thot, apëshë kë, ki ka njësë me mëndu kecë për tyje. Edhe kështu edhe i lërgonë. Ndërsa realisht, ki të konë imaginatë. A i ka punuën në botën e imaginatës. Andaj ka thamë për nga mirë, a.s. Hamendja është fjalla me rejme. Ska të baza jo, nuk ka baza. Pase ka thonë për jësëramë dhe mos spiononi Pse ka thonë mos spiononi mas hamendjes Përshejmë, ty të vjenë një hamendje Thu përshejmë, ky kë kështu atë të dosh me bo Fillon nefësi më nga cëmu Fillon më shqetsu tani për më eshuit vetë Në thotë kata, lune e përcel e shtash Kër të janise me përcel, hen hinl... hin tani luhave I shkilvijat A të me nuk i keqë për mu, asa të me nuk i keqë për mu A da shikovë dhe zë shetani punën me jë Besimtari që ka duhet, duhet me ndalë për fillim Se bej për, jo, sot që ashtu Djeni me ndin për një vlamë sëma, jo, nuk oqë ashtu Pse? Nuk oqë ashtu Pa fak, pa argumen Cilësia njësë të një që ka varmejnë hodja është nëzitja për të ju Larguhe lakmis Dhe ha, Arritis e qefjeve Ka thonë për nga mberi Plakët birja demit Dhe mbesin të reja Të ajë, dytilësi E para, lakmia E dita, z Kripo njeri, shtalët vjeti ka Shtalët Ka bo, pra unë Pse mës peblej dhe që ta fat Shema, Pse mës peblej dhe që ta Shiko kjo zejlë dhe zër, lakmija Dhe tjetëra, o shtalët vjet, talët vjet O shtu shku ka Allah U gjellë e gjellë e luhu Këshire filanë që ka bo, këtë e këtë e ka blej këta Këtë e këtë Ki, ki vesh pak me mendu, që katë për ti nuhu dhe ti A ka blej dikosh, as ka blej dikosh Pse, ti e nuhu dhe djetër, Mirë po thotë për mësëm, këto dyja s'plakën Zilia Jehudi të dek E kanë armicu për nga mberi së sellem Të dek e kanë armicu për nga mberi sallallahu Alegjus sellem Cilësia njësë të dytë Thotë Hoxha Largimin nga urejtja Dhe shkëmbimi i zilive Për nga mberi sëmë thotë hadith Mosu ureni, mos kini zili Mosu jakteni një shminë njëri tjetrit Bohu një rap të Allah o Njëri u vëzër duhet mu largun nga urej Cilësia 23, ta një vëzët duhet me përmend ma shpejt përsa nga se duhet me rëmbu lakësu Cilësia 23 e ka përmend hoxha, largimin nga nervoza dhe ngutja Erë një njerit e për nga mesam, tha ja Rasulullah, kalzoma një pun, ty me ta në gjennet Ama shkurt kalzoma, një pun, shkurt ti në gjennet Tha për mësam, musu i dhëno Tha dhe një tjetër, Rasulullah, tha musu i dhëno Dhë dhërë, jësula, tha dhe një tjetër një së rova, thamë mosu i dhna. Pra sikur për ingamberis që tha, ibnë haqërës kalani në shpjegim, sikur kretë baza e hyres në gjennet, është me hek nervozën. Nga se nervozëa slemme pa të aman, nervozëa slemme i pasaj në qëshduhet. Ka thamë për ingamberisë më hadith tjetër. Mos gjikoje gjikaci, tukon nervozë. E ki po kur jë nervozë? Mos më rëvëndime. Nga se janë të rëzishmëri së lartë, Zbrit njerë, fladitu njerë Leje për nesër, leje për mas nesër Leje për mas dhët ditve Dhe i rësat arish muftof Nga se enzeti nuk le me pa Anda i tha Ka zoma një punë për gjenet Ta pra, mos u nërvozo Pra qëtësi e njërëzët meqër është Mos me nërvozove Qëtësi e njërëzët meqër është Mos me nërvozove Qëtësi e njëzët meqër është Qëtësi e njëzët që meqër ësht me E njerëzve, tha pejgamberi alayhisalatu wassalam, mos lakmo në dunjë të do Allahu dhe mos lakmo na atë që e kanë njerëzit, të doan njerëzit. Nëse si dush me dash Allahu, mos ulidh me këtë dunjë sikur për ajë rrethën. Do Allahu, edhe mos mos i shlosit ata që e kanë njerëzit. Njerëzit dojnë. Njeriu gjithmonë respekton dikën i cili nuk kullohet me sy të tij te pasuria e tij. Që i dush me dit dikush, a mdo, a së mdo, këshyre ti në raportin me ta, sa ti lakmonë ta i qka e kaj. Kjo i mbanë raportet me së njerëzët. Qësia njës të pesë të dogja, është përmbajtja e mos kërkimit dhe mos shtridjes e dorës. Mos me lip, pasuri. Ka thonë për nga veri së sellem, që njani pjuve ta merë një grumbull të druve, dhe ti ndrej ato dhe ti punon ato dhe ti shet ato, është më e hajrit se sa ta zgjat dorën. I japi njerzit apo nuk i japin. Nëse a di tjetër ka thënë pejgamberi s.a.s.l. Se njëri vazhdon me shtrë dorën derisa dal para Allahut pa fytyr. Gritat, grithat, grithat derisa dal para Allahut pa fytyr. Çishto e shtrë dorën. Këri po dikush lakmon vazhdimisht. Bemasta, bemasta, bemasta. Kjo është cilësia e ligi, njëri duhet të më larguohet. Cilësia 26 ka thënë hoğa është përmbajtja e cilësisë vetkënaqësisë. Pra, njëri ju duhet me qenë i knaqëm me atë që e këtënë Allahu. Këtënë për nga verë, a.s. Bëhën në dunja, sikur me qenë, ha, gurbet qarë, apo kalimtari rrugës. Mësë mës shloroj këtu thellë, se pasaj vjen të keqë me elanë. Andaj, vetë knaqëm me atë që të këtënë Allahu të barek i vëtëala. Cilësia 27 është përmbatja e të vekulit mbështetjes të a i cili i ka ndorë i pari dhe i mbrami i filim dhe mbarim risku në kondor allahu tjertë janë sebepe ku duhet mu mbështet në allahu mbështetja është zemrore e zemrës sebepe është i dorës ku shi përzin këto se kupton kur shëri atë pra ku një thojnë në nadikujtë mbështetu në allahu ki parasysh si jemi të i folë trupit hitës zemrës si jemi të i folë mbështetu në allahu Ki bindjen Allah Tani, kjo a vjenë ndesh Ndorë, jo Allah u që dhëtë Më pështetu të une Lëviz e dorën O, kontradik Jo O, ti e disi Kjo ki uj Ta largon Etjen Më pështetu në Allah Në Pirjen e uj Dhe se ajta siguran ujn Ma ti lëviz Zbrite Kofën ta në mbunar Kjo nuk vjenë ndesh njëra me Me tjetër Në daj thot kaqom pejgamberi jun sallallahu alaihi wasallam Allahu jalla jalalu i ka caktuar kaderat para se ta krijon qiellin dhe tokën për 50000 vite. Pra 50000 vite para se me krijoi qiellin dhe tokën. Jo tyje, qiellin dhe tokën ti e ke garantuar riskun tim fillim deri mbarim. Andaj në aspektin e zejmës do të mkoni çetçum, e në aspektin e dorës për ditë me lëvizje. Se ti nuk e di ku e ka lënë ai. E ka lalon, e ka zgjiftu, ti nuk e di li, si ku e kalon. Për shkak se nuk e di ku e kalon tel e lyp, kuo, ku ma ka lën Zoti. Sikur kur thot dikush tje, shkon në shtëpi, merr filan se një nga e tel e lyp e kin në shtëpi. Garanton në shtëpi, ti çka të jetë? Ku e ka lën? E ka më lën. Kjo shembull, shembulli Allahu të mos më lart. Po për ta kuptuar se si zemra duhet të mëkon e çecë, kjo është këtu. E ti të mbetet me me kërku. Cilësia 28 e ka përmend Hoxha është se njeriu ti përmbahet Kënëtësis dhe durimit në gjatë belane Pro kërë Allah u qonë fatkeci, njëri u duhet me qenë Sabërli, sabërri është shkalla e parë Kënëtësia është shkalla e dyjtë Me lartë të cilë është Me lartë të cilë është Shukri Pro njëri i ka tri gjenje kërë ka bela Kërë ka sprovë pizotit E para banë sabër Bolë ke qivjenë për po banë sabër E dyjtë është më konë i knashtë I knashtët janë E të rejta maj në alta, cila është, me thonë, falimin derit. Këta, për nga mërë të arrim. Nuk e mune me arrit njërëzit. Pas e do doqa, cilësia 29, është kaptina mbi përmbajtjen e faljes ndaj ati që të ka lëndu dhe të ka bo gabim. Andaj, precisive njërëzit me qëmë është që falen ata. Njëri ju, gjithë mund raport me njërëzit, nuk janë kretë gjithë shkanë rejkoj. Në njërëz jemi, nuk këtë gjithë kanë rikë, duke fillu nga familja, nga akrabat, nga farefisi, nga shushnija, nga miqt E kështë më rratë, s'ka perfekë kur kun, por ka qfarë, ka dërim, ka të lërim, ka mbulim, ka mëshirë e kështë më rratë Andaj, shëriati kanë ditë që njëriju me, me falë, ndaj ati qëli ka bo gabim Dhe këtu e ka përmejnë haditën e pinga berit së sellem, ku ardhë njëri dhe i thaja ja Resulallah Unë ju bajnë mirë qëpijës, atë mbajnë, Keç, ata Nëso që shtu, atërë tijet u fituë Tijet u fituë Cicija 30, e ka përmendë ogja Bicicine njërit bujarë dhe njërit të poshtër Dhe këtë e ka përmendë haditin e pengamberit Këtë ka të në lejë salatë të selam Matë mirë të juve në gjahilet janë matë mirë të juve në islam Që i bie Ajë që ka edhe para islamit o formu mirë Kërë ti njen islami Nuk mundet mu kanë ki ma i dokt Se njani cili ka i për para në islam Mirë po nuk o formu e që i shduhet Por shemë më dhe, dy njerëzi Dy njerëzi Njani ka i në islam Mirë po formimin si njeri Nuk e ka të fort Akhlak, tërbije, eksumera Mas dhët vjetëve Hinë një njeri tjetër në islam Kjo është i formum Fuqishëm në karakter Në natyrë, në edukatë A më këtë kostaj dhët vjetë ta një mo A më nëtë mja ka luqiki A ditë të thotë po Khijarë u këmfil Gjahili Khijarë u këmfil Islam Matë mirë të juve në Gjahili Pra në formim njërzor Janë matë mirë të juve në Islam A më në Khattabi Kër kanë i në Islam Vitin e 7 tijgjrit Vitin e 7 tijgjrit Para Bilalit, para Amarit Para Jasirit Para Plot Sahabeve A i thave nësa më kadar, ti ki hiq të ashtë 7 vjetë, para ti ka një mbi 50 bura. Ja, ti dy ti, ma se buve këtë. E këto, ku i lave këto 50, formimi o meritja e banë denë me arqe tu. Kushtë se kuptonë këta dhezer, janë i se ankojët, ato ne ku më hinë, një slanë para 50 gjedve, para 50 gjedve, kërinë akonë na me imanë, këse ka di që ka imani, më dhezer këto Allah nuk i kështë i këtë punë. Ka mundë që Allah në funë e bedika, ti nuk i di. Andaj duhet, në Asoj që në ka thira Allah u gjithë Cilësia e të rrëthë e njët është Largimin nga pranimi i fjalëve të thashethe më gjive E njët e këtu, e njët e aty E pa dhe që ka tha eksumerat Për nga mërë a lejë sallat Sëmë ka tha nuk hingë në net A e që ka i bardë fjalët Ese prish mes, mes njërët Cilësia e të rrëthë e dyt është Pëlqyshëmëria e pranimi të arsjetimit Pre a ti cili arsjetohë Për nga m Të njeriu nëse vjen dikush të arsye tohta, do vëllai, kum gabua, dushmë ja pranojnë. Ka më thënë ja ditë dobë se ben sam ka thon, kjo nëse s'ja pranojn, është marran se minun në elit taks. Do kadalt ja taks, sigur këto taksagjit të kësajit, madhë që imnojn padrejisht. Por kur të vën dikush o vëllai, gabova, më fal. Apo kujtdo ço po prej familjarëve që më rad dushmë do të më afal. Edhe on kadal se don ka shumë tatime. O shëriat të në nëzit në planimin e justifikimit Qësia e tërdo të tretë që ka përmendë hodgja është e, Përmbajtja dhe ndeja në ruajtje në sekreteve o, Njëriju nuk dhëtë me zbulu sekrete Ka thamë për nga mërë a.s. Sos një pun të juve vë shetas Ma se shpëndani Ma se bëm publike Në Facebook jam të lip që ta Usë muna dhe vla Dhe dikush të ka i nati, të ka zilitha Të izdush me pas që ta Në du të më rujt njëriju Me kry punë sama, sama fshem Adhe kjo është kshilë e pengamberit Alehi salatu Cicija 34 është Kërkimi i konsultimit Kërki nevoj Pengamberit e salam ka të në hadith Aj, pëj të cilët ti lip kshilë Dutë mu kanë besnik Pra nëse vjen një njerit e ti Thotë, o vla, po du me bo një punë Do është të mu konsultu me ti Ta di se të kanë ngritë në qështjene Ja ki mu kanë besnik Ja ki me ratë rathar Nuk kusht punovesh me dhën këshilla, por duhet të më këm besnik. Prandaj kanë ditë xheriat që njeriu të konsultohet me me vëllezërit e tij, ka than Allahu te bareku te ala Kur'an, "Wa shawirhum fil amri", o Muhammed, konsultooju me shokët tu. Para mendu Muhammed alayhi salatu selam kërkohet që të konsultohet me shokët e vet. As diavet devlëzër për konsultimin e qend në mendim. Nivë 2 3 4 5 100, nuk kanë 100 veta kur e shohuni mesin dhe kur e shënjani një një vend prej cinsive që ka parmen hodgja citsia 35 është për mbajtja e në sihatin dhe i muslimanve ka thonë për nga mberi alai salatu selam feja është kshil feja është kshil pra feja ndërtohet dhe mbajt me kshil anda janë derësët, janë ligjaratat, është gjumaja për qfarë për me mbajtë të gjallë kshilën cinsia 36 që ka parmen hodgja është që njeri ju mos të i braktis muslimanat mos të kryonë raport Ne mos timan ka tham pejgamberi alayhi salatu wasalam la tabaghadu wala tadawaru wala tajassasu wala tahassasu mosu idnone mos i ktheni shpinën mos uspiunoni mos e ndjekni njëri tjetrin bohuni rob të Zotit vëllazër pra precizivë njërst me çem është që më pas pak gjoksin më të gjan jo si ti bash ukë tret ja nisot t'a vaj punën ta heqë diçka pse s'ka çaçë ko ngusht sikur dhomë ngusht si, si za tre veta Kështu është gjokësi, vëzër? Ka gjokësi zënë një milion muslimat Ka gjokësi zënë një miliard muslimat Idhimët muslimanin kin Idhimët muslimanin në botën arabe Idhimët muslimani dikun Kuta dikun edhe do Ka dikush qëti Mu bo pes musliman zemër, në zemër A janë haktash a jo, su banën shumë Hak jo pak I Një po këto logaria që ka i bo njësë me numëra Së munë dhe Divejta si dikish boda Për mu konë hak Amat 500, së munë dhe Thot hoxha, precisive të, të njësmeqëm është me pas shumë vlezër musliman. 37 do precisive të njësmeqër është me qenë i duru shumë dhe gjatë lëndimeve. Pra kur dikush t'i t'lëndon, me duru. Ka thonë për nga mberi Alej Saratës Sëram, s'ka njerit but pas pas gabimit. Njerit qishma atë njerit i but kër gabon shumë. Anda sigurisht se ti gabon, gabon edhe dikush tjetër, kështu që duhet njeriu me qetë, i tolerant në këtë meselë. Cilësia 38 në këtë libër është cilësia e përmbajtës së ngadalësisë në kryerjen e punëve dhe mosngutja. Kur i krimi punt, duhet kadale. Ka tha pejgamberi alayhisallatu selam, "Kujt ia ka dhënë Allahu ngadalësinë, ia ka dhënë khairin." Dhe kujt ia Allahu s'ka dhënë ngadalësinë, e ka bëu shpejt me kusht punë, e ka privu pri khairit. Dhe kjo nuk vjenë ndesh me nëzitin pun të kajrit Por që në kur thire e zani shpejt në gjami Kjo nuk vjenë ndesh me ata me punu kadale Punon kadale kur se di mirë A kur thire e zani s'ki nevojti me dit Ta shna mazja, anë që këtë deregja e ka kritiku i qëtër këtë pun Kur anë e ka prej që kjo e kajrit Tit ka met me vrapu me zanë vakti A ma kur e ditin i pun du të me ba, qësh me ba? Nuk ki ide, të anin kadale Ando kjo është prej cizive njës të meqër Tërëthena nda pre cizive është që njëriju t'i përmbahët e debit dhe rrëshmëri së gjuhës E katërdeta është njëriju lejo që të mbledhë pasuri nësi adin hakin Ando i tha për nga beris e zellem amërim në asita o amër Pasuria ndorë në njerit mirë o shumë mirë Pasuria mirë ndorë në njerit mirë O shumë e mirë që ka qenë te Abu Bekri, te Omerit, te Uthmanit, Aburrahman ibn Al-Awfi, aq shumë radiyallahu anhum warḍawhum. Cilësia 41 që ne ka përmendë hoxha është për mbajtja e njerzillokut. Po njeriu, për një cilësi vetë cilësia njerëzve të mëngjull çela është mukon me njerzillok. Dhe përmendëm çka do të them, njerzillok. E 42-ta për cilësive është me qën bujar dhe jo koprac. Mosmë shtrengu dorën shumë. Asmë smë liru në nivel që Allahu gjellëval e ka thonë inë në mubedhirin e kënu i khua në shëjotin ata shka japin pa matë janë vëzër qëjtanit andaj ka thonë gjeni mes asë kopratës ama asë ishka përderdhë mes këta e donë Allahu gjellëval andaj shiko edhe precisive të Allahu do të shofë mina precisive të Allahu a i nuk tjep të qishdo Pse më thon dikush, le të më japë këtë adresë e ka pas më madhon, dhe hapesh tash ne menaxojmë tani. Pse më thon dikush, për 60 vjet, sa e ka bue sa ballo me më i dhon, kaq. Le të më japë tash, s't i jap. Po çdo vjet ka pak. Pse? Kështu duhet të më menaxhuj njëri. Edhe njëri në menaxhimin e pasurisë të ti, as nuk shkon me shkapërderdh, as nuk bën të koprac. Pra Allahu nuk të ka lënë pa buqti, kurr. Amba s'ti ka vochei voti çish që më duhet. Por ka shku me procese te cila tit kan gdhend. Gjithashtu precizësia e xhagerimentit hoja si cila 43, as me i pranue hedijet plei vëllëzër. Ande qathon penga be ali sallallahu alajhi wa la teruddu lhediye. Mosak thani hedijen. Kur ju a bjove dikush hedije, marrni. Cila 44 është pëlqishmëria me ukrin nevojat njerëzve. Largimi brengës, largimi pikllimit, mbulimi borxheve e kësaj herë. Kjo është precizësive të lartat njerëzve dmëjtur. Sesia 45 është e njeriu, ë, çdo që kërkon prej ti diçka, t'i jap, mos thotë jo. Andaj ka në, nga Xhabiri hadithi pejgamberit alayhisallatu selam, qoftë pejgamberi pejgamberi alayhisallatu selam, nuk i thoshte dikush, a ban çka të punë? Thoshte a, vetë kur ka qjuna. A ban çka? Ban. A ka mundsi? Na. A vjen ti aty? Po. Por vetë kur ka qjen, pra kjo precizivisë ne smesim ça Mësë me përdor shumë jojen Më mundu me nga se joja vleze Për shka përdorët? Për me kazu kërënari Për me kazu se dhe unë jam dikushi Andaj psikologët Por që i mu e kam përmejnë se njeri ju Fmija kur fillon me urrit Kur do mi kazu për bëzve Se dhe unë jam bër dikushi Dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Unë jam tash dikushi, apo ja, Dërsa fëmija i cili nuk ka dalpi në trushmëris Normale, në trushmëris Shëndosh, kojshia mi thonë Shko blema, një kilogram bukë, thot ani Sot tinalit I kanë thotë, ja, pse Me ka dhu kënari Për nga meri, si samë, me gjithëm herë, gjikush I ka thonë, a ban me ma sos A ban me ma boc, da, ka thonë ani Përvesh në gjuna Ja, unë i thotë, hajde vlo pina raki ja. Ka thotë për e nësam, kur më se këthani kërkesën ja ka dhan e ke porzi mboni ke porzie hartën e kërkesave thot prajsecive 46a xh ibn himani ka thënë është për njerëz të menjëhur me prit mysafir dhe me dhan ushimande ka thon pejgamberi alayhisallatu selam kush beson pe juve allahut dhe ditës xhikimit leta nderoje mysafirin o njerëz të menjëhur e nderojnë mysafirin cilësia 47 është Me e këthi të mirën, me të mirën dhe me falëndëru Ka thomë për nga mberi ale i salatë të selam Kusht nuk i falëndëron njërzit, nuk i falëndëron Allah Kur të bojët i kusht një të mirën të më falëndëri Në hadith jetër ka thomë për nga mberi ale i salatë të selam Nëse skimja këthi, thuj Allahu që përbleft Dikusht u këshajt atë madhe Allahu të shpërbleft Që këtë mirë që ka më bëne Përja dorzoj, përja autorizoj Apo, o dhe zërk, duhet njëri ju më ngritë Najë me kërkeset e veta Andaj, e thotë Hoxha Ka thonë për nga mberi së zëllëm Në kanë zhitë në mirë njohje dhe këthimin e të mirave Qësia 48 është njëri ju me, me qeni përgjëtshëm Për ata që ka i ka nën përgjëtsi Ka thonë për nga mberi a.s. Kullu kum ra'in Wa kullu kum mes ullën anë ra'i jeti Gjëdë njëni pri juve është bari Kujdest dhe qdo bari mirët në përgjëtësi është dënjani, prend, arsimtar, hoq shef, zotni pranari në dërmarja ka punëtor, ka familje e kështë të mërat Allah e me përgjëtësi piti i parë dërë të i fundit pëse se i kujtës ta e kështë të mërat cilësia 49 e para fundit e këti librit ishte përmendja e dunjas dhe rëtullimit të gjendjeve dunjas ndëka thonë për nga mberi ku shqohët në sabah Njës, trupin e ka të shnosh ha, trupin e ka të shnosh sigurien e vendit vet e ka të sigurume dhe kafshatën e bukës e ka të sigurume i është në këtë dunjaja për njani qohët saba në regullëm, krejtë me shnet bukën e ka i sigur tështë të atë për nga mele salatë dhe serab këtë dunjaja ka dhe në lau shka ka ma shumë këtë dunjaja mbreti is ka ban. Shna do? Buk do i sigurt nuk ka. Ti dhe mbreti barabar. Andaj më thonë, ja kanë Allahu jua kreet. Dhe kaptina e fundit ishte kaptina e, e mos harri me vdekjes dhe dhënjes për parsita adhurimeve ndaj Allahut te bareke we taala. Allah i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në hadith, "Për mend na shpes, ata çka ja uprişk natsit. Dhe ajo është vdekja." Për njeriu i menjëshëm, lazer nuk e harron tek. Kina me dek një dit, e kjo është hak, për dit vdesi njërëzit, kjo hak. Mos harre sa e kësaj, është tisi njërëzit menqëm. Me harru vdekjen, do mënon t'i ke nisë me hi për njërëzit nësirat, nuk logikojnë. Me çdo zonë e përfunduar në këtë libër, lutem Allahun te barekehu te ala, qe Allahu xhele xelal na mundson musi t'cu me cilësitë e njerëzve të mëshëm, me cilësitë e pejgamberëve, me cilësitë e sahabëve pengambedit sallallahu alajhi wasallam, e lutemi Allahun te barekehu te ala, qe Allahu xhele xelal na mundson me bova vepra të mira deri në ofrimin e fundit akulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum fasagfiruhu innahu huwal gafururrahim, alhamdulillahirabbil alamin.